Нам усі зневажають тих, хто виконує найчорнішу роботу. В оркестрі навіть ще гірше, ніж у суспільстві. Бо у суспільстві я мав би, чисто теоретично, надію, що колись я зможу піднятися нагору і одного дня з вершини піраміди подивитися на метушню внизу. Мав би, кажу надію. Але в оркестрі тут жодної надії. Тут панує жорстока ієрархія вміння, страшна ієрархія раз прийнятого рішення, жахлива ієрархія обдарованості, несхитна природна фізична ієрархія коливань та звуків. Ніколи не йдіть в оркестра гірко сміється. Звичайно, були так звані перевороти. Останній був приблизно 150 років тому в розташуванні оркестрантів. Тоді Вебер посадив мідних духовиків за смачковими. Це була справжня революція. Контрабасом з того нічого не перепало. Ми так чи інакше сидимо позаду, як тоді, так і досі. З кінця епохи генерального баса, близько 1750-го, ми сидимо позаду. Так воно і залишиться надалі. Та я не скаржуся. Я реаліст, і вмію упокорюватися. Я вмію упокорюватися. Я вмію упокорюватися. Цьому я добре навчився, бачить Бог. Він зітхає, п'є, збирається з силами. Та це мені і підходить. Як оркестрант, я людина... Консервативна. Схвалюю такі цінності, як порядок, дисципліна, ієрархія та принцип диктату. Будь ласка, не зрозумійте мене невірно. Ми, німці, коли чуємо слово «диктат», «диктатор», завжди думаємо про Адольфа Гітлера. При всьому тому Гітлер був вагнеріанцем, а я, як ви знаєте, досить холодно ставлюся до Вагнера. Вагнер, як музикант, судячи з точки зору ремесла, далеко не першокласний. В його партитурах повно неможливих речей та помилок. До того ж, він не вмів грати на жодному інструменті, хіба що погано на фортепіано. Професійний музикант почуває себе значно краще у Мендельсона, не кажучи вже про Шуберта. Мендельсон був, до речі, про що свідчить уже ім'я, євреєм. Так, щодо Гітлера то він крім Вагнера зовсім не розумівся в музиці та й сам ніколи не хотів стати музикантом, а архітектором, художником, конструктором і таке інше. Тут у нього все ж вистачило самокритики, незважаючи на всю його непогамовність. Музиканти не дуже то сприймали націонал-соціалізм, прошу не зважати на Фурт-Венглера та Ріхарда Штрауса і інших. Мені відомі проблематичні випадки, але цим людям більше не приписували, бо е, нацистами в позитивному розумінні вони не були ніколи. Нацизм і музика, про це ви можете прочитати і у фурт Венглера, вони просто не поєднуються ніколи. Звичайно, тоді теж творили музику, це ж ясно. Музика не може припинитися просто так. Наш Карл Біом, наприклад, він же був тоді у розквіті своїх років, або караян. Його навіть французи захватом приймали в окупованому Парижі. З іншого боку, навіть полонені в таборах мали власні оркестри, наскільки мені відомо. Так само, як згодом наші військовополонені в їхніх таборах для військовополонених. Бо музика притаманна людині поза політикою, історією і часом. Це щось загальнолюдське, можна сказати. Невід'ємна вроджена частинка людської душі і людського духу. І музика буде завжди. І скрізь, на Сході і Заході, в Південній Африці так само, як у Скандинавії, в Бразилії так само, як в Архіпелазі Гулах. Все тому, що Музика є метафізична, тобто поза чи по той бік чисто фізичного існування, по той бік часу історії і політики, зледенності і багатства життя і смерті. Музика вічна. Гетте каже, музика стоїть так високо, що розум не спроможний наблизитися до неї, і вона випромінює таку дію, яка заполонює усе, і перед якою усе безсили. З цим я можу тільки погодитися. Промовивши досить урочисто останні речення, він підводиться, схвильовано проходить кімнату і кілька разів туди-сюди розмірковує, повертається. Я пішов би навіть далі, ніж гета Я сказав би, що я... Що довше живу і що глибше поринаю у безпосередню суть музики, то більше відкриваю для себе, що музика є величезна таємниця, містерія, і що більше ти про неї знаєш, то стаєш дедалі менше спроможним взагалі сказати щось розумне. Ґете був при всій повазі, якою він ще й зараз і не безпідставно користується, чесно кажучи, людиною не музикальною, він був передусім ліриком, разом з тим, якщо хочете, добре знався на ритміці та мелодиці мови, але музикантом він не був, інакше як пояснити його гротескні помилкові міркування щодо музикантів? за те містику він розумів чудово я не знаю чи вам відомо що гете був пантеїстом може і відомо а пантеїзм тісно пов'язаний з музикою він є певною мірою витоком містичного світогляду який також проявляється в атеїзмі в індійській містиці і таке інше проходить через усе середньовіччя та ренесанс і таке інше і потім з'являється ще, поміж іншим, у масонському рухові XVIII століття. А Моцарт же був масоном, щоб ви знали. Моцарт, що відносно молодому віці, прилучився до масонського руху як музикант. І це на мій розсуд. Та й він сам це, певно, теж розумів. Є доказом моєї тези про те, що для нього Моцарта... Музика була теж містерією, і що його світогляд на той час просто не дозволяв дізнатися про щось більше. Не знаю, може для вас усе це занадто складно, тому що вам невідомі гіпотези. Але я сам руками вивчав цю проблему, і я, я скажу вам одне – Моцарта з огляду на це дуже переоцінюють» як музиканта Моцарта надто переоцінюють. Ні, справді, я знаю, що зараз це звучить не дуже популярно, але я можу сказати, як людина, яка роками займалася цим питанням і навчилася дечому завдяки своїй професії, що Моцарт, у порівнянні з іншими його сучасниками, які зараз несправедливо забуті, Нічим особливим не вирізнявся. І саме тому, що з дитинства був такий обдарований і вже у восьмирічному віці почав писати музику, він за дуже короткий проміжок часу зовсім вичерпав себе. Винен у всьому його батько. Він призвів його до катастрофи. Я б свого сина, якби він у мене був, нехай би він був у десятеро обдарованіший, ніж Моцарт, Бо в тому нічого немає, що дитина складає музику. Кожна дитина складає музику, якщо ви її спонукаєте як мавпу. Це не мистецтво, а мука, знущання над дитиною. І зараз це справедливо заборонено, бо дитина теж має право на вільний розвиток. Та це одне. Інше те, що коли творив Моцарт ще практично нікого не було. Ні Бетховена, Шуберта, Шумена, Вебера, Шопена, Ватера, Штрауса, Брамса, Верді, Чайковського, Бартока, Стравінського. Ой, всіх я навіть не можу перерахувати. 95% музики, яку зараз наш брат знає запросто, мусить знати, не кажучи вже про мене, як професіонала, її тоді ще зовсім не було. Вона виникла... Тільки після Моцарта. Проте Моцарт взагалі не мав ніякого уявлення. Єдиний композитор, що в той час був іменитий, єдиний – це був Бах. А він був абсолютно забутий, бо він був протестант, і нам довелося його відкривати для себе. Тому для Моцарта становище тоді було незрівнянно простішим. Він був незаангажований. Можна було дерзати, безтурботно грати й компонувати практично все, що хочеш. Та й люди тоді були значно вдячніші. В той час я міг би бути всесвітньо відомим віртуозом. Але Моцарт ніколи так не вважав, на відміну від Гетта, який тоді все ж був чесніший. Гете завжди казав, йому пощастило, що за його часів література була, так би мовити, чистий Маркошем йому пощастило, а Моцарт ніколи так не вважав. І це я ставлю йому в провину. Тут я вільний і говорю прямо, бо це мене сердить. А ще, до речі, забудьте все, що Моцарт написав для контрабаса, окрім того, що звучить в останній дії Дон Жоана. Забудьте оце щодо Моцарта. А зараз я можу ще разочок повтнути. Він встає, ідучи геть, спотикається об контрабас, лається. «О, Господи! Завжди він під ногами, цей йолоп! Ви можете мені сказати, чому чоловік 35 років, а саме я, живе разом з інструментом, який йому постійно заважає? У всіх розуміннях, людському». Суспільному, транспортно-технічному, сексуальному і музичному Тільки заважає Це якесь прокляття Ви можете мені це пояснити? Пробачте мені, що я кричу Але тут я можу кричати, скільки захочу Ніхто не почує завдяки акустичним плиткам Жодна людина не почує мене Але я його ще розіб'ю Одного дня я його таки розіб'ю. Йде по нову пляшку пива. Моцарт у вертюра до фігаро. Він повертається, наливає пиво. Ще кілька слів про еротику. Ця маленька співачка чудова. Вона справді маленька і має чорні очі. Може, вона єврейка? Мені байдуже. У всякому разі звати її Сара. Оце була б жінка для мене. Знаєте, я ніколи не зміг би покохати віолончелістку. Литавру теж мику. Ні. Хоча з огляду на інструмент, контрабас геніально парується з литаврою. Симфонія з концерту Діттерсдорфа. Тромбон теж підходить. Або віолончель. Ми і так найбільше граємо в парі з Віолончеллю, А от з людьми не виходить, це все не для мене. Мені, як контрабасисту, потрібна жінка, що являє собою протилежне мені. Легкість, музичність, красу щастя, славу. І груди вона повинна мати. Я був у музичній бібліотеці і подивився, чи є там щось для нас двох? Цілі дві арії для Сопрано з контрабасом. Дві арії! Звичайно, знову-таки цього зовсім невідомого Йоганна Шпергера, що помер 1812-го. Ще один Нонет Баха, Кантата 152. Але Нонет – це майже цілий оркестр. Отже, залишаються два твори, які ми разом могли б виконати... Звичайно, замало. Дозвольте, я ковтну. Що треба, Сопрано? Давайте без ілюзій. Сопрано треба корепетитора. Пристойного піаніста. А ще краще диригента. Режисер теж піде. Навіть технічний директор для неї важливіший, ніж контрабас. Мені здається, у неї було щось із нашим технічним директором. А цей чоловік – чистісінький бюрократ, зовсім не музикальний тип функціонера, товстий, тивий старий козел. До того ж голубий, а може у неї не було з ним нічого. Е, чесно кажучи, я не знаю, та мене це і не обходить. А з іншого боку, мені було б шкода, бо жінкою, яка спить з нашим технічним директором, я не міг би піти в ліжко». І стоїть питання, чому взагалі коли-небудь до цього прийдемо, бо ж вона мене ще зовсім не знає. Не думаю, що вона мене помітила. З музичного боку, напевно, ні. Та як? Хіба, може, в їдальні? Виглядаю я не так погано, як граю. Але вона рідко буває в їдальні, її часто запрошують. Старші співаки, гастрольні зірки, до дорогих рибних ресторанів. Одного разу я був свідком, Морський язик коштує там 52 марки. Мені це видається бритким. Мені бридко, Коли молодесенька дівчина сидить із 50-річним тенором, цей тип за два вечори отримує 36 тисяч а ви знаєте, скільки заробляю я? Я заробляю одну вісімсот чистими. Якщо ми робимо записи або я граю ще десь в іншому місці, тоді трохи більше. А взагалі я отримую одну вісімсот. Таку зарплату має зараз службовець найнижчої категорії чи студент на підробіток. А яка в них освіта? Ніякої освіти. Я чотири роки провчився в музичному вузі. У професора Краучника я вивчав композицію, а в професора Рідерера – вчення про гармонію. Ранками я мав три години репетицій, а вечорами чотири години концертів, а коли був вільним, то мусив чергувати. До дванадцятої спати... Ніколи не лягав, а в проміжках повинен був ще займатися з інструментом, і бачить Бог, що якби я не був такий обдарований, якби не схоплював усе на люту, мені доводилося би щодня працювати по 14 годин, але я міг би піти до рибного ресторану, якби захотів, і я дав би 52 марки, за морський язик, якби було треба, і оком не змигнув би, ви мене погано знаєте, але мені бридко. Крім того, всі ці пани без винятку одружені. Будь ласка, якби вона прийшла до мене, але ж вона мене не знає. І запропонувала б мені, милий, давай підемо обідати в рибний ресторан. Тоді я відповів би: "Звичайно, серденько. Чому ні? Замовимо морський язик, навіть якщо він коштує 80 марок. Мені байдуже, бо я ж кавалер жінки, яку кохаю з голови до ніг. Але гидко, коли ця жінка ходить кудись з іншими чоловіками. Я відчуваю до цього велику гиду, Жінка, яку я кохаю, не ходитиме з іншими панами до рибного ресторану вечір за вечором. Хоча вона мене не знає, але, але для неї це єдине вибачення. Коли вона мене знатиме, коли вона зі мною познайомиться, це неймовірно. Але коли ми знатимемо одне одного, тоді вона у мене побачить, це я вже зараз вам обіцяю, бо бо раптом він починає верещати. Я я не дозволю, щоб моя дружина тільки тому, щоб вона сопрано і співатиме одного дня до рабелу, а йдучи батерфляй, а я, е, е простий контрабасист, щоб вона, е, е, тільки тому ходила до рибних ресторанів, е, цього я не дозволю. Перепрошую. «Вибачте, мені треба трохи заспокоїтися, здається, заспокоїтися. Ви думаєте, що хоч одна жінка взагалі на мене подивиться?» Він пішов до програвача, щось поставив. Гарія дорабели з другої дії Созі Гапшпе. Коли починає звучати музика, він починає тихо схлипувати. Ви знаєте, коли слухаєш її спів, наймеш віри в те, що це вона. Хоча досі вона отримує менші партії, Друга квітарка в парсифалі, придворна співачка в Аїді, бейс у батерфля і таке інше. Але коли вона співає, і коли я чую, як вона співає, скажу вам чесно, у мене розривається серце, інакше я сказати не можу. І така дівчинка йде з якоюсь приблудною гастрольною зіркою до рибного ресторану, їсти плоди моря чи буйя без, о той час як чоловік, що її кохає. Стоїть у звукоізольованому приміщенні, і тільки про неї її думає ні з чим іншим, як із цим безформним інструментом в руках, на якому він не може заграти жодного, жодного звука, який вона співає. Знаєте, що мені треба? Мені треба завжди ту жінку, яку я не можу здобути. Якщо я не здобуду її іншої, сам по собі розумний, а жінка може бути надзвичайно дурною, оце і є жахливе в музиці. А ще саме там є еротика, сфера якої жодна людина уникнути не може. Я хочу ось що сказати, коли вона співає «Сара». Це мене такою мірою збуджує майже сексуально. Прошу, зрозумійте мене правильно. А часом я прокидаюся вночі від власного крику. Я кричу, бо у вісні чую, як вона співає у Господи. Добре, що в мене акустичні плити. Піт лється з мене рікою, потім я знову засинаю і знову прокидаюся, бо знову починаю кричати. І так цілу ніч вона співає, як кричу, «Засинаю!» вона співає, я кричу «Засинаю!» і так далі. Це все сексуальність. А часом, оскільки ми вже зачепили цю тему, вона з'являється мені в день. Звичайно, лише в уяві. Мені... ви тільки не смієтеся. Мені здається тоді, ніби вона стоїть переді мною зовсім близько, як оце... Контрабас зараз. Я не можу стриматися, я обнімаю її. Ось так. Іншою рукою теж. Ось так. Неначе смичком. По її заду або інакше. Так, як контрабас і ліву руку на її груди у третьому положенні на струні солі. Соло... Зараз важкувато уявити, а правою рукою смичком іззовні, так, внизу, а тоді так, і так, і так. Він їздить несамовитими ривками по контрабасу, потім залишає його, сідає зовсім знесилений в своє крісло, наливає пиво. «Я ремісник, в душі, я ремісник». Я не музикант. Я, напевно, не музикальніший за неї. Я музику люблю. Я чую, якщо струна неправильно настроєна, і півтона від тона я можу відрізнити. Але я не можу заграти музикальну фразу. Я не можу гарно заграти жодного звука. Вона відкриває рот, і все, що звідти виходить, Прекрасно. І навіть якщо вона тисячу помилок зробить, це прекрасно. І це не залежить від інструмента. Невже ви думаєте, що Франц Шуберт починав би свою восьму симфонію інструментом, на якому неможливо гарно грати? Що ви собі думаєте про Шуберта? Але я так не можу. Технічно. Я вам заграю все, що завгодно. Я отримав першокласну освіту. Технічно, якщо захочу, я заграю кожну сюїту Ботте це поганіні контрабаса. І знайдеться небагато таких, хто зміг би мене повторити. Технічно, якби я добряче попрацював. Але я не працюю, бо не бачу потреби. Мені вистачає змісту, тому що якби його не бракувало всередині, розумієте? Всередині, саме в музиці. Ех, а я можу про це судити, бо поки що не дуже бракує, поки що вистачає. І тут я відрізняюся від інших позитивно. Я контролюю себе, я ще знаю дякувати Богу, хто я є. І хто я не є? І якщо я у 35 років засів на все життя оркестрантом державного оркестру, то я не такий дурний, аби думати, як дехто, що я геній. Такий собі посадовий геній, невизнаний до смерті посаджений на службу геній, що грає в державному оркестрі на контрабасі. Я міг би навчитися гри на скрипці, якщо вже на те пішло, або композиції чи диригування, але для цього мені чогось не вистачає. А вистачає саме настільки, щоб шкрябити на інструменті, якого я терпіти не можу, бо інші не помітили, який я бездарний. Для чого я це роблю? Він починає раптом. Кричати. А чом би ні Чому мені має житися краще ніж вам Так вам ви бухгалтер експедитор фотолаборантка ви дипломований юрист схвильований він іде до вікна відчиняє його до кімнати вривається вуличний гамір «Чи, може, ви, як і я, належите до привілейованого класу тих, хто ще й своїми руками може працювати? Мені не треба. Одного разу я хотів спробувати на репетиції до аріадни. Вона співала «Луну». Це недовго, всього кілька тактів. І режисер тільки один раз послав її наперед до рампи. «Звідти вона могла б мене побачити» якби подивилася, якби не помітив ГМД, Я подумав, може мені щось таке зробити, щоб звернути її увагу, перекинути контрабас, чи зачепити смичком віолончель попереду, чи просто відверто, фальшиво заграти. Врядні це можливо. Почули б, там настільки двоє басів. Але потім я це облишив. Говорити завжди легше, ніж робити. Та й ви не знаєте нашого ГМД. Він сприймає кожну фальшиву ноту як особисту образу. Мені самому було б це надто вже по-дитячому. Започаткувати мої стосунки з нею фальшивою грою. Та й знаєте, коли граєш в оркестрі разом з колегами, а тоді раптом навмисне рубанути не туди, ні, я так не можу. Виходить, що я все ж занадто чесний музикант. Я подумав, якщо ти маєш грати фальшиво, щоб вона тебе помітила, то краще вже нехай вона тебе зовсім не помічає. Бачите, такий ось я є. Тоді я спробував грати надзвичайно гарно, наскільки це можливо, на моєму інструменті. Я подумав собі... Якщо я своєю гарною грою впаду їй в око, і якщо вона гляне сюди, гляне заради мене, тоді вона повинна стати для мене жінкою на все життя, на віки моєю сарочкою. Якщо ж вона не подивиться, тоді всьому кінець. Так-так, ось такими забубонними стають, коли йдеться про кохання». Вона тоді так і не подивилася. Тільки, ну, я почав гарно грати, як вона, відповідно сценарію, встала і подалася знову назад. А на мене тоді взагалі ніхто не звернув уваги. Ні ГАМД, ні Гафінгер поряд за першим контрабасом. Навіть він не помітив, як невимовно гарно я грав. Ви часто ходите в оперу. Уявіть собі, вийдете в оперу, нехай навіть сьогодні ввечері, фестивальна прем'єра Рейнгольда. Понад дві тисячі людей у вечірніх сукнях та темних костюмах пахне свіжовимитими жіночими спинами, парфумами та дезодорантами, виблискує шовк на смокінгах, виблискують потилиці, сяють. Діаманти в першому ряду: прем'єр-міністр з сім'єю, члени кабінету, міжнародні знаменитості. В директорській ложі: директор театру зі своєю дружиною, їз зі своєю коханкою, є зі своєю сім'єю та почесними гостями. В ложі ГМД, ГМД зі своєю дружиною та почесними гостями. Все чекає. На Карло Марію Жуліні. Зірку вечора. Двері тихенько зачиняються. Люстра піднімається, гаснуть вогні. Все пахне і чекає. З'являється Жуліні. Він вклоняється. Його вимите волосся розлітається. Тоді він повертається до оркестру. Останнє прокашлювання – тиша. Він піднімає руки, очима шукає контакту з першою скрипкою, дивок. Ще один погляд – найостаннєше прокашлювання. І тоді в цю піднесену мить, коли опера стає всесвітом, а ця мить – Початком народження Всесвіту туди, де все завмерло в нетерплячому очікуванні. Затамувавши подих, за опущеною завісою стоїть, як на голках, три точки рейну. Туди, з останнього ряду оркестру, звідти, де стоять контрабаси, крик серця, що кохає, кричить «Саро!» Враження колосальне. Наступного дня в газеті пишуть, що я вилітаю з державного оркестру, я йду до неї з букетом квітів, вона відчиняє двері, бачить мене вперше, я стою перед нею як герой і кажу, я той, хто вас скомпрометував, бо я вас охаю. Ми падаємо одне одному в обійми, Злиття, блаженство, найвище щастя, Світ десь далеко внизу під нами. Амінь. Я, звичайно, намагався вибити Сару з голови. Напевне, як людина, вона не дуже. Характер нікчемний, духовно недорозвинена, Словом, зовсім не підходить такому чоловікові, як я. Але потім, на кожній репетиції, я чув її голос – цей голос, цей божественний орган, ви знаєте, гарний голос вже може. Ви один із тих, хто там на дворі щодня вісім годин до ряду, трощить пневматичним молотом бетонні плити. Чи один із тих, хто постійно тарабанить контейнером по сміттєвозу, щоб повилітало сміття протягом восьми годин? Це відповідає вашим талантам? Чи образило б вас, що хтось інший краще витрушує сміттєзбирач, ніж ви? Чи ви теж так сповнені ідеалізму та самовіддачі своїй роботі, як і я? Я натискую на чотири струни пальцями лівої руки, аж доки на них виступить кров. І я воджу смичком із кінського волосся доти аж доки мені відніме праву руку. Так я виробляю шум, якого потребують шум. Єдине, що відрізняє мене від вас, є те, що я свою роботу виконую по можливості у фракові. Зачиняє вікно. А фрак їх нам видають. Тільки про сорочку я маю подбати сам. Зараз мені треба перевдягнутися. Пробачте мені, я розхвилювався. Я не хотів хвилюватися, не хотів вас образити. Кожен перебуває на своєму місці і робить усе, що в його силах. І не нам відповідати на те, як він туди потрапив, чому він там лишається і чи... А, часом я собі таке можу не уявляти, вибачте. Ось перед цим, коли замість контрабаса я уявляв Сару, її, жінку моєї мрії, порівняв з контрабасом, її. Ангела, який музикально значно мене перевершує, ширяє наді мною, уявляв, як цей брудний ящик, контрабаса якого я обмацую своїми брудними мозолистими руками і збуджую брудним вошивим смичком. Тьфу, чорт і прийдеш таке в голову це буває часом коли я думаю неначе хвиля якась інстинктивно нелічેпно від природи я людина нехтива я досить стриманий від природи. Тільки коли подумаю, стаю хтивим. Коли починаю думати, моя фантазія, наче крилатий кінь, підхоплює мене і несе в безодню. Мислення, каже один мій товариш, він 22 роки вивчає філософію і зараз захищається. Мислення – річ надто складна для того, щоб кожен міг, дилетантствувати. Він, мій товариш, теж не сяде грати якусь там сонату, бо він не вміє цього робити. Зате кожен з нас думає, що він вміє мислити. І починає собі мислити непогамовно. Це найбільша помилка в наш час. Каже, мій товариш, тому і відбуваються ці катастрофи, від яких ми ще загинемо всі разом. Я скажу вам, він має рацію. Більше мені нічого сказати. Зараз я мушу перевдягнутися. Він віддаляється, бере свій одяг, одягаючись, говорить. Я, вибачте, що я так голосно балакаю, але коли я вип'ю пива, я завжди голосно балакаю. Я працівник державного оркестру, так би мовити, посадова особа, а тому не підлягаю звільненню. У мене постійна кількість робочих годин і п'ять тижнів відпустки. Страховка на випадок хвороби. Через кожні два роки автоматичне підвищення зарплатні, згодом пенсія. Я повністю застрахований. Ви знаєте, це мене часом так лякає. Я, ай, я не наважуюся часом вийти з дому. Такий я впевнений. У вільний час, у мене багато вільного часу. Я залишаюся сидіти вдома зі страху, як оце зараз. Як би вам пояснити? Це такий пригнічений стан, такий кошмар. У мене невимовний жах перед цією безпекою. Це клаустрофобія психоз штатної служби, саме служби з контрабасом, бо вільних басів немає, та й звідки їм узятися. Бас завжди забезпечений роботою на все життя. Сам наш ГМД не має такої гарантії. У нього угода на п'ять років, і якщо її не продовжать, він вилетить, принаймні теоретично, або директор театру, директор самогутній але він може полетіти. Наш директор, наприклад, якщо він поставить оперу генсе, він полетить. Не негайно, але безумовно. Я більш ніж певний. Бо генсе комуніст. І державний оркестр не виконає жодного його опусу. А це вже політика. Зате мене ніколи не звільнять. Я можу грати і робити що завгодно, і я не вилечу. Добре, ви можете сказати, що я все ж ризикую. Так було завжди. Оркестрант завжди був штатною одиницею. Тепер він державний службовець, колись, 200 років тому, придворний музикант, але тоді принаймні міг померти князь. І тоді могло статися, що оркестр розпадається Теоретично. А зараз це ж зовсім неможливо. Виключено. Нехай там що станеться, навіть під час війни. Я чув від старших колег. Падали бомби, все зруйноване місто, лежало в руїнах. Оперний театр горів яскравим полум'ям, але в підвалі сидів державний оркестр. Репетиція завтра вранці о дев'ятій. Хоч ти що хочеш роби? Так, звичайно, я можу піти сам. Чому ні? Я можу сказати, ось вам заява на звільнення. Це було б незвично, так мало хто робить. Але я міг би, це дозволяється. Тоді я був би вільний. Так, а що далі? Що я робив би потім? Стояв би на вулиці. Я у вічаї. Зубожіння неминуче. Так чи інакше? Перерва? Він заспокоюється. Наступне пошивка. Хіба що я ще сьогодні увечері провалю виставу і крикну «Сара!» Це був би геройський вчинок перед прем'єр-міністром. Їй на славу, а собі на звільнення. Такого ще ніколи не було. Крик контрабаса. Може, почнеться паніка? Або мене вб'є охоронець прем'єр-міністра Помилково. Зірветься, або він помилково вистрілить у запрошеного диригента. У всякому разі, щось сталося б, моє життя тоді рішуче змінилося б. Це був би перелом у моїй біографії, і навіть якщо я завдяки цьому не здобуду Сару, вона ніколи не зможе мене забути і буду Постійним анекдотом її життя. Це було б вартим крику. А я вилетів би, вилетів би, як директор. Він сідає, робить ще один чималий куток пива. Може, я і справді це зроблю? Піду зараз туди, так як є, стану і закричу «Любі, панове!» ще одна можливість. Камерна музика, бути слухняним, бути старанним, працювати над собою, багато терпіння, перший басист маленького оркестру, маленьке товариство камерної музики, октет, платівка, бути покладистим, гнучким, зробити маленьке ім'я, скромненько так, і визрівати для форелевого квінтету. Коли Шуберт був такого віку, як я, то він три роки вже був мертвий. Мені пора йти. Початок у пів на восьму. Я поставлю вам ще одну платівку. Шуберт. Квінтет для фортепіано, скрипки, альта, віолончелі і контрабаса ля мажор, написаний у 1819 у віці двох років. Твір на зумовлення одного директора, Рудника із Штирії. Ставить платівку. А я піду. Піду в театр і закричу. Якщо наважуся, Завтра ви можете дізнатися з газети, до побачення, Його кроки віддаляються. Він виходить із кімнати, двері зачиняються на замок. У цей час починається музика Шуберт Форелевий Квінтет, Перша частина. Кінець книги. Автор аудіоверсії, Актор Сергій Москаленкова.